Гануся подала їй чай, щоб зігрілася, і вона пила та оповідала нам, що пережила. Її мати була дуже нещасна по смерті батька. Раз його утрата. А по-друге, тяжка хвороба, що приковувала її до крісла, віддала її на ласку і не ласку слуг та затроїла її життя пересвідченням, що була вуйкові тягарем. Просила заодно смертів Бога, і її одинокою розривкою була Біблія, яку читала зранку до вечора. Була вже здавна приготована цілком на смерть. Взяла від неї Софії слово, що не буде за нею тужити, коли помре, бо все відібрало би їй бажаний спокій у гробі. І вона дала те слово матері». І коли її ховали, вона страшенно панувала над собою, щоб не зломити даного слова. Вона ж ще ніколи не зломила свого слова. Але коли, проте, жаль брав верх над нею, і вона з ночуваною силою змагалася побороти його, попсував церковний спів той, припогана чорна музика та, скомпонована нарочно на те, щоб пригновлювати і поборювати сміливіші і ясніші почування духу та робити з нього безсильного покірного раба». Попсував усі її старання, а вона ридала, мов божевільна. І не може позбутися якогось смертельного подуху, що обхопив її під час цього співу над гробом. Не може зогріти своєї душі. А саме коли матір ховали, був поранок чудовий. Сонце своїм золотом надало снігові рожеваву барву. І все було таке погідне, мов прибралося нарочно в красу на те свято, коли хто вертається назад в лоно природи. Симфонію була би, вона казала, заграти матері до гробу. Пригарну волочаву симфонію, що настроює душу до широкого польоту, і щоб характером своїм усмирювала розбурханий жаль у груді. А так попсували її нерви якоюсь чорною силою, і вона піддалася її тягреві. Однак Гануся недармо завзялася зігріти любов'ю сей античний тип – Розпадалася коло неї, була така ніжна і тепла, така добра, якої не бачила я її ще супроти нікого. І все-все не осталося без наслідків. «Я трачу між вами почуття самоти», – говорила вона на такі змагання і усміхалася вдячно своїм лагідним усміхом. «І тим були ми вже вдоволені». Артистка кидала до тепами, мов, прискала іскрами, а що розвеселившися, поривала собою, то її настрій ломив смуток дівчини, і вона поволі, поволі повертала до давнього настрою. Здавалося, помирилася з життям. До музики звернулася з подвійним запалом. Восени мала їхати до Відня, до консерваторії, і відразу вступити на третій рік. І справді, її талант і замилування до музики заповідали їй уже тепер ясну будучність». Настав май. Все було в самім розцвіті. Дерева біліли цвітом, запах із них розносився далеко широко воздухом, а вечори були повні несказанно лагідної проманшової краси. Ми обі з Ганусою ждали на Софію, що мала за хвилю вернутися з лекцій, повечеряти з нами, як звичайно йти на прохід. Ми сиділи в неосвіченій кімнаті, віддаючися кожне своїм думкам. Ганнуся спродала свою велику копію образа «Кореджо» вілоромна і марила вже про подорож до Рима. А я була не менш вдоволена. Здавала саме письменну матуру, тішилася надією, що й усна піде не згірше. А що найкраще, я була нареченою професора. Того з години конверизації англійської мови – я дармо підозрювала його тоді в якихось симпатіях до німочки. Він для одного свого товариша виробляв рекламу. Двері від кімнати, в якій стояв інструмент Софії, стояли напівотворені. Нашими вікнами лялося місячне світло веселими струями, а звідти з тою одної половини била сама понура темінь. Думаючи про й те, спинився мій погляд уже наново на ній, на тій вузькій, високій, темній половині, а гробова тишина, що панувала там, не наче сунулася на нас. Коли б їх хто замкнув, легко так, проминуло мені в голові, але я не мала охоти встати і підійти туди. Потім поволощуюсь мій погляд на темнопонсовий фотель Софії, що стояв недалеко отоманки Ганусі, колокоминка, де пересиджувала найрадше, розглядаючися в ньому за до вигідно. Він стояв простий, дерев'яний, саме в тіні. Ганнуся лежала на отоманці і мовчала, як я. Нараз обізвалася. «Мартухо, запри двері від Софійної кімнати!» «Запри їх!» «Мені лежиться так добре!» «То запрім їх разом!» – попросила я непевним голосом і піднялася рішуче. «Ходім!» Мов одним чуттям ведені, підійшли ми обі близько одна до другої і енергійним поспішним рухом «заперли». Ні, гринула дівчина дверми і замком. «Разить мене, темнота!» – пробурмотіла, звиняючися до мене, вхопила мене за руку і притягнула до себе на отоманку. «Сиди тут!» Я сиділа мовчки, Не могла ніяк здобутися на яке слово. Щось замкнули мені уста, на течію думоку клалося щось гамуюче, і якийсь прикрий неспокій обгорнув мене. Ціла душа ждала чогось.